لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي ذَٰلِكَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي وَيَهْدِي إِلَىٰ صراط وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل نُّدِّلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُّزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير سناد اغا لا د باردا چغد اسمانونو او د زمکه د هر سیز مالک ته او په اخرت هم خاص اداغه د پاره سناده اغه د حکمتونو والاده او د هر سنا خبر ده سچ په زمکه کې نه او سچ د زمکه بهر روزي او سچ د اسمان نه را کوزي کی او سچ اسمان ته ورخيږي د هر سزنا اغه خبر ده اغه رحم کوله والا او بخلو والا دا. انکار کول ولای وي سوو جدہ چې قیامت په مونږه ناراضي ورته وایا زماده په خپل عالم الغیب رب باندې قسم وی چې خامخه خا بدر باندې راضی دا غنه د زری عمره سيز نه اسمانونو کې پټ او نه پزما ککې نه د زری نه لوی او نه د زری نه ورکوټه ټول هر سپیو سرګند کتاب کې درج دي او دا قیامت به زکر راضی چې الله بدل ورکی اغه کسانو لا چې ایمان روړدي او نیک عملونه کوي دا هوی په فار بخانه ده او د عزت روزي ده او کوم چې زموږ آیتونه د شکر سر کولو زور لگولې دي یعنی د الله حکم یا پټکړو یي په غلطه طریقه په بدل مطلب واغښتو یي ورپور خنده وکړه یا هر څنګه یو طرف تکړو دا وې د پاره بدترین قسم دردناک عذاب دی اې نبی صلی الله علیه و سلم ال مانو خلکو ته خپه ده چې کم سیس پتا باندې استا د طرفنا نازل کړي شوی دی اغه سر اثر حق دی یعنی اغه خبره بالکل صحیح ده و یه دی اله شراط العزیز الحمید او د غالب او د استایل شوی الله لارخی ا یمغه تاسو ته تا داس سړی او خایو چېغه تاسو له خبر درکئ چې هر کل ستاسو د بدن زری خوري وری شوی وی نو د نوې سرنوه بیا را پاداکړي شي معلومه نه ده چې داس سړی په الله پور د روغتی او کلیو نه شوی دی نه بلکې کم خلک چې اخرت نمنی او په عذاب کې مبتلا کېدو والي او اووی سخت بیلاره شوی دی ا ی دوی اغه اسمان ازمکه ته نه چې دوی د ورانده او درستون راګر کړي دی که مونږه وکړو نو مونږ به دوی پزماکه کې خخکو یا به په دې آسمان سټوټي را غرزو په حقیقت کې پدې کې خامخه نه خشته د هر اغه بندې د پاره څوک چې الله ته رجوع کولو والا وي ولقد اتینا داوودا منا فضل مونږه داوود له خپل طرف نه ډیر فضل ورکړي وو مونږه حکم وکړو چې هرونو د غسره आवाज یو کوي او همدا حکم مونږه مرحوته ورکوو د هرونو او د مرغان مبارک رازي چې کله داوود علی السلام بعد الله تعالی حمد و سنا بیانوله نو دا ټول سيزونه به ور سره شریک شول یې نارغان به ورسره په همدې سنا کې شریک شل او د هرونو مینس کې به کله دا الله ذکر کولو د هوی आवाज هم ډیر زیات خشټو ابو موسی اشری رضی الله تعالی مبارک رسول صلی الله علیه و سلم فرمای لقد اوتیه مزمارن من زامیر ال داود چې دوی ته هم د دا آل داوود د دا خشته आवाज نه हिस्सा ملو شویده نو هرونه به غغیدل عمر خان به ورسره شریک شول یعنی د اوی دومره پر اثر اندازو او اس هم چې کم کتاب په وی نازل شې وو زبور اغه کې وو یعنی د الله تعالی د حمد و داسې کلمات وو چې د اغه لستل ډیر زیاد پور اثر وو فرمای مونږ په اغه ډیر لوی فضل کړي وو غورنا او مارغانو ور سره هم انگی کوله وان لنا له الحديد مونږه اوسپنه دغه د پاره نرمکړه یعنی چې اوسپنه ته لاس اوله ګولو نو هغه بعده لاس کې داسې نرم شواله کوم چې کم خو به غختله اخو به تاوکړه انامل سابقات وقدر في السر چې تته زری جوړوه او دغه کړه ټیک په اندازه سره ده یعنی حضرت داوود علی السلام اوسپنه داسې استعمال کړه چې دغه نی تار جوړ بیا یې تنه لباس جوړ او دغه یعنی چې دایری وی هغه په مناسب اندازه جوړلو ورته تلکی شو چې دالی بعضې غوستې شي یعنی چې یو خاص کېسم لچک همموي پهکې او دی ټول کار سرسره سره وعمل وسااله نیک عمل کوي اننی بما عملونه بسیر تاسو چې سه عمل کوي ا هغه زهنم ګورم ولی سلامان ریح غدو شهرون و روواها شهرون او د سلمانې لا سلام دپاره مونګه هواته به دسهحر پهخت کې غې مزل د یوی میاشتشي دلارې عمرره او د ماخام په وختې هغې مزل یوی میاشت دلار ومره مونږ دغ د پاه د ویلکړی شوي تن بې چې شما اوبایله او داسې پیانم دغه تا بیکل چې د خپل رب په حکم سرهبي دغه په وړاندې کار کولو پههوی ک چې به چا زمونږه د حکم منلوونه مخ اړو هغه د بهمونږ د لبو د هوور مزهور س کوله ه سلامان چې د دو د السلام عویوو ا هغه پاره لا تاالله نور سیزونه مخر کړی وو یعنی د اغ کاوکې کړی وو او خاص طور هوا سمندرې سفر او سمندری تجارت دا هوی په دار کې ډیره ترکې کړی وه اووی دا الادرجه بادبانی جہازونه تیار کړیو او هغه تبہ عموما موافق هوا علاوه دا چې په دې به اووی تیځه سرغ خپل سفر پوره کړو دا سه هم وی لکړې شو باز روایاتو کې تر دې پوري راغلي دي چې حوا حضرت سليمان عليه السلام او داغه لغکرونه به سوړکړ او لري پوري به بوتل یو میاشت سفر عمر یعنی چې څمره یو بنده یو میاشت پېدل مزل وهي دومره به یوه ور په اول حیس کې غدو ووه او بررسې ده او ماخام به واپس راغله یعنی دومره لري به لاړه او واپس به هم راغله او دوی مې س شوه چې سمندری جهازونه هغوی د پاه داسې و کړی وو چېغ به تیزای سرتلله او راله او بیا یو خاصس چې اغله مساخر کړی وو اغ وجنات او د جناتو په ذری هم هغوی کار اغشته وو چې د خپل رب په وکم سره به دغه په وړاندې کار کولو هغوی کې چې بچا زموږ د حکم د منلونه مخ اړولو هغه ته به مونږ د لمبود هور مزور سکولې یعنی جناتو سرکشي نشو کولې کچا وکول نو فورا د هور یو شوله و راغله او هغه به ختم کړو او هی به دغه لپاره دغه مرزا سيزونه جوړول یعنی د تعمیر کاروي هم کولو دنګي ابادیانه تشویرونه دلوي لوی غوس پشان لوخي او د خپل زینه نخو زیدو ولا درن درن دیګو اے علی داوود عمل کوي د شکر پټریکه باندې زما په بندگانو کې کم خلک شکر گزار دي دلته د حضرت سلیمان علی السلام د تیار کړی سيزونو ذکر کړی دي چې سکه د تمثيل لوز راغل دي ډیر خلک دینه غلط مطلب اخلی او دا وایي چې سلیمان علی السلام تصویرونه جوړول کدا مطلب ته واغشتې شوم چې هغه به جوړول خو بهر حال امه محمدی صلی الله علیه وسلم کې داسې منکري شوي دي خاص طور د لاس جوړ شوی تصویرونه په دې موضوع یو کیسټ دی اسلام او فوټوګرافي اغې کې هغه ټول احادیث او دلیلونه موجود دي چې د تصویر په اړه کې دي خو هغه چې کم سيزونه تیارول اغې نه دا پته لګي چې حضرت سليمان عليه السلام باچای ډېر لوی باچای وو او په ډېر لوی پیمانه دنیا مسخر کړې وو حضرت او دلسلام او سليمان عليه السلام دواړو ته چې موږ ګورو نو د دنیاوي تور ډېر د اعلی درجه ترکی کېواله انسانو یعنی د اعلی درجه تر کېواله ده وي دنیا د تر کې او وي په دین کورست نه پاتې کی او نیک عمل هم کوي د دینه سپټلګي چې زمونږه دین مونږ دنیا کې د وران دتلو اجازه ترکې چې تر کومه هم سوکتل غوړي کنن دور کې خلکو جهازونه جوړ کړ نسل خبره ده حضرت سليمان په اغه زمانه کې د میاش عمرلار په یو ورس کې وهاله سحر بر روان شو ما خام پوري واپس راغلو خپل ټول لخر سره چنن سبا انسان داسې طریقې وکړه نو سدومره خبره نه ده بیا هم دک څخه لوړ به جوړول بیا انسان خو صرف د نورو انسانانو نه کار اغشتې شي یا ماشینونو نه او هی به د پیرانو نه هم کار غشتو خدي ټول سيزونو سره سره ايمل او الله دا او د شکر او رس سويلي شويدي اني عمل صالحه نيكار د شکر پتريقه عمل یعنی چې هر څومره ترکیوي تکبر دې او وي دا حمد الله تعالی شکر ادا کول پکار دي خو ورسره الله تعالی فرمای وقليل من عباديه الشكور ځماون بندیانو کې ډېر لکه شکر گزار دي دا چې انسان سره چې کله هیڅ نوين وغه مایوسه وي او چې کله ورته سم لوشي مړه کبر شروع کی ځانور تغټخ کاری نه چې کم انسان ته د اعلی درجه دنیا ملوشي او د دنیا ترکه ملوشي او چې هغه کې شکر گزاري هم وي نو هغه د الله تعالی څومره محبوب کې دی شي بیا چې کله مونږه په سليمان عليه السلام باندې د مرگ فیصله وکه او په ریانو ته د هغه مرګ په بل هیڅ ذریعہ ون نه لګیدا سوا د هغه ویننه چې دا هغه همسایې او خړله یعنی ټرماټس د هویاسا هم دنننن دنننن او خړله په دې طریقې چې کل سليمان عليه السلام راپري وته نو پیریانو ته دا خبر اخطار شو چې کچری او هی په غیب او نو د ذلت په دې عذاب کې و مبتلا نه دا واقع څه لو شو چې خلکو ته د دې خبره پته ولګي چې جنات هم زموږ په شان دریو هدا علم لري او هی سره د غیب علم نشته دا سوچ لرل چې جننا د غیب علم لري دلته نه د شرک ډېره لاره کولاوي baseX وقت جنات خپل काबू کې کی, کی او بیا ته دا سه خبرونه معلومه او بیا خلک په وې ایمان جوړي چې دوی خو دراتلو والا مستقبل نه او غیب نه خبر دي او نوو ذ دوی الله په علم کې سهسه لري د غیب نه دا ټول سيزونه بیا په شرک انسان تخت کوي د دې لپاره په پا پاک کې دا عقیدہ بالکل رد کړي ده چې سليمان عليه السلام د غرزې دونه جنات ته پته او لګېده جهو واله <سؤال> سلام وفات شوی دی دین اوله وی ته پته نه وا د ونه چی وی یو اغه چې لرګي خوري او یو پزمکه کې د ننه وی یعنی خورکه لاندې لرګي ته د ننه د ننه نه داسې اوخري چې اغه داسې ډډ شي چې د بهر نه پته هم نه لګي او حیرانولواله مټ کیوبز جوړول سره سمره فټ کنکریټ او خختو کې د ننه تیر شي هلاک دغه چنجې اډوندوی چې چرته هېوی میټل ساوند هغهږي الته دا وانه په دو چند زيات تیزه سرکار کړي چې د حیرانه خبره ده هغه دا چې د زلیمان علیه السلام امساوه هغه پرې وته نو جناتو ته پته ولګېد اوس دا څه سوچ کوي چې ظاهر ده د زلیمان علیه السلام خو بشپورز هر وخت الته نه ولاس یو خاص وخت کې بکی نو دا څنګه کې دي شي چې لک سات کې وانه دم رکا او یعنی کې دیشي چې هغه سهر وفات شوي وو او بیا شپې پورې همسا ماته شوي وی نو د تحقیق نفص دا خبر اخره شوې ده چې چرته احساس غګيغي یا وایبريشنز وي التا وینر ډیر زیات په تیزا کار کوي نو چې جنات هو کې د شی چې هغه په ستکو کار کولو نو هغه اواز سره وینو زیات په تیزا سره کار کړې او په ظاهره لرګي روغ کاری دو خچي خاصه د پوري او شو نو فورا هغه لرګي لاندې نه شو او سليمان عليه السلام چې دی هغه را پریوتو د هررت خبره دا ده چې د دی چنج ستګې نهوي ړدوي خ ددي باوج په خپل جسم میسووسکو سره د ننه په د او تر بهره پورې اغ لرګې وخورري چې د پاسه تش پوست ک پاتې او چې څنګه در ته اوس ی شو چې څومره فټسیمت ګکریټ او خښو سطح نه هم تیر شي حال کې پ خپله کتې خپل غر بعضې وقتاشپق میټره پور بره رسوله شي چې د ځمکې کمچنجی دی دا د هغې کار دی د دوی چې کمه ملکووي هغه 300 00 اغیا چپ یو سیکنډ کې یو نو اوس تاسو ګوري چې دا غېنه 30000 ونه پیدا شي او یو لرګي خړل شروع کی نو ممکنه دا چې یو سو غنټو کې د نن په دننه هغه د حضرت سلیمانم سا خړلې وی لاند نه دا څومره ورکوټه سزوی دا د کیګ نه په مخه کار کوي یعنی چې چرته ورته د خپل خوخه لرګي ملوشي نو ټول په پشری کې لګیا شي او شپو ورس کار کوي او ډیر زر خپل منزل ته ورسی دا هوی کار څومره تیسوی هغه په ديده چې څه کې سم لرګي او بل دا چې دوی څومره وی ینی چې خپل تعداد د سمر وي سومره چې او سومره چې د دوی د دو مرزه لرګې نو اغ عمر به زر وخری تر دی چې تریټووډ ینی پولې شوي لرګې هم اخرى لاقا دکانه لسبب انفی م که نه هم آیا جن نتانې شمال د سبا د پاره د هوی په خپل کور کې یوه نخ و دو باغونه خ او ګس سبا د قدیم دور ډیر ترقی افته کامو وسو سو کو ریچ حضرت داود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام د ترکیانو ذکر نه پس دې قوم ذکر کیږي بیا حضرت سليمان علیہ السلام او داود علیہ السلام ترزیعمل او بیا مقابله کې د دې قوم ترزیعمل وکوري دوانو ته دنیا مې لاو شوی و خو د دوانو رویو کې څومره فرق ده یعنی دا دومره لوی کوم وو چې د دې آبادی موجوده یمن کې ټول طرف ته خوروه د دوی مرکزی خار ماريب وو د قوم حضرت مسینا ول زمانه کې راغلو او ډیره زیاته ترکیه کړي وو تقریبا یوزر کال دوی په اوچتوالي وو او د دې چې دا, دا ترکیفه هغه صرف په خشکه یعنی په ځمکه نه بلکې د سمندر په ذریعہ هم او خپل تجارت ډیر خور کړي وو دغه شان او هی ماریب سره نږدې یو ډیر لوی ډام جوړ کړي وو چې سوارلس اوچت او تقریبا 80 متره اوګد وو او د دې په ذریعہ د هغونو نالو او بهې حسابي کړي وي او هغه نوی نهروونه وستیو چې د هغه په ټول ملک شنه شاداب شو او چې خلک به ګرځیدو نو داسې بلګید چې طرفته هم باغونه دی او ګس لاسته هم باغونه دي دیسستا دل ته جنتانې امې شمال ویل دي چې ډېره زرخیزه اوشن علاقاکهله تعلا دویله د دنیا بهتریننیمتونه ورکی وو ویل کېږي چې کم خلک سااحلی علاقه کې اوسیدل هغوی با بعضې وخت د پخلی دپاره خوشبودار لرګې سوزول او د دی لرګ نه به دومره خوشب لکه څنګه چې بخور سوې او هغ خوشبوی وي و چې لې لر, لر سمندر کې به جازونه له نو چې دی علاق سره به دل نو د خوشبوې په وجوه به او پی جندل چمونګه قميلا کې سره یو دینان د زولګوي چې اوی سره په مال وو او سمره خوشالی به و چې عام خوراک په خوله لهم د اوت په شان لرګي سوزي خدي ټول نعمتونو نه پس اوی سوکړه الله تعالی فرمای کُلُ امر رزق ربکم وشکورو لا خپل رب چې کم رزق درکړه دي هغه خوری او دغه شکر وباسي یعنی د نعمتونو حاصلول خبره نه ده نعمتونو حاصلول سبب نه دي خو چې انسان د په حصول کې د نعمتونو ورکولواله هیر کې شکر ادا کول ته هیڅ هم دی له فرمای وشکرو له بلدت طیبه و رب غفور ملک اخ پاکیزه دي او دی دي بخلووله یعنی د الله بخشش او عنایتونه دی پتاسو خو هغه دی د دی عنایتونو اغشتونه پس سوکره فاعرضوا پس مخوا ورولو او د الله فرمانی کې پریوت نا شکر یو وکړه فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناهم بجنتایهم جنتین دی واته او کلن خمتن واثن وشئ من سدر قلیل اخردا په اووی بند ورشلولو او سیلاب هم پی ور پری یعنی دا سه سی سیلاب راغلو چې د اوبې بند مات شو او زلزلہ هم راغله او وی لیکيږي چې انسايکلوپيديا برټاینیکا کې دا ذکر دي چې ومه صدئیسوي کې زلزلې بند داسې مات کړو چې د مرمت قابلیت پاتې نشو او نتیجې دا شو چې دا سه سیلاب راغلو چې پوره علاقہ تباشو او ټول زرخیزه خاورې ځان سره یوړه چې کوم خاورې لاندې پاتې شو اغه کې بیا فصل نه د زنګلي جوړې نه علاوه نو فرمای او د مخکنو دو باغونو په بدل کې مورله دوه نور داسې باغونه ورکړل چې په هغه کې د ترخو میوه او د جواو کې ونوي او سله کې شان د بیرونه دا و د هغه د کفر بدله چې مونږ ورله ورکړه او دا چې بدل مونږ د نشکر انسان نه سیوا بل چاله نه شکر د نعمت حفاظت کوي او شي کم بندا شکر کول پرېګ د نعمت قدر نه کوي د نعمت نه د شکر پز بس ګلې شکوي کوي منفی سوچ لري بیا په دا سې او قوم باندې د الله عذاب راځي فرمای چې دا عذاب چې مونږه قوم سوال ورکړو دا اصل کې څه د پاره دي ناشکر خلکونه تاسو کو ریچه حضرت داود او سليمان عليهم السلام بهدا خو کړو خوشوکر گزارو قوم سبا هم ترکی کړو خو ناشکر وو د دې پیغمبرانو نمونه نن هم ژوند دي خو قوم سبا کې سوک وو چا سره ټکنالوژي و چاته هیسبه نشته هر سزا شو ختم شو ټول تهذیب خراب شو او مونږه د اوې او دا وې د اغه کلو په مینس کې چې مونږ پکې برکتونه کې خوده لیو یعنی یمننا تر شام پورې خارکلي آباد کړیو یعنی چې هغه کې زېف زېف بهونه وړکلی هم وو دکم په وجه چې با چا سفر کولو تجارت لپاره دی وی علاقې نه با بلې تتل نلار کې بداسه خوشگوار نظرې هم و او د اوسېدو د آرام لپاره باورته هم ځای ملاوې دو یعنی دا وایي بداسه خشټه سفر وو چې خسیل بتنه جوړ شو مونږه اووی تویلې سیرو فیه او په غو کېم د سفر فاصله په یو اندازه مکرر کړي یعنی چې سفر وا ډګران نه لګیدو هر لک سات پس 10 ده حسابې دوه زيره غلو چې هوې و پکه د مکول شو فرمای پدې لاروکېش پاورز خوب امن سره ګرځي راګرسي یعنی هیڅ خطر سره یې را پکې نه و هر بنده خوشاله وو دغلا ډا کې یې هم نه و خو غوي اویل د سفرونو فاصله وګدې کا یاني په جګړو خو اونویل خپل خپل عمل سره اوویل په خپل رویو سره اوویل او وی په خپل په خپل ځان ظلم وکړو اخر دا چې مونږ د اغه وینې کیسه جوړ کړه او اغم بالکل خواره واره کړل په ټوله دنیا کې مخاره دا چې ګټو شو چې بیا د یو قوم په حیثیت یو ځای نشو یقینا په دی کې ډېر نه خې د هر اغه سړی د پاره چډیر سبر کولو والا او شکر وستو والا ده د هوې په مملکې ابلیس اخپل ګمان صحیح منتو او هغه ټولو دغه پیروي وکړه سوا د مؤمنانو د یوې وړې ډلې نه په هوې شیطان ته څه اقتدار حاصل نه یعنی دی د قوم کې نیک خلک هم وو خو چې د قوم زیات لویه حصہ خراب شو نو بیا د لګو نیکانو خلکو په وجګه عذاب هیڅار نشو خو چې او شو د دې د پاره او شو چې موږ د معلومات او غختل چ سوغ د آخرت منلو والاده او سوغ د آخرت په بارکه په شک کده ساره په هر څه نېگران ده قوله نظام تم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فیس سماوات ولا فی الارض انبس لو الله والسلام د مشرکان ته اوه اچي روبل خپل اغه معبودان کم چی تاسو د الله نه بغیر خپل معبودان ګډل دي او هی نه اسمانونو کې د زری را د سسیز مالکان دي او نه په زمکه کې او, او د اسمان او د زمکه په کې شریکان هم ندي او هی که هیڅ د الله مددگار هم نه او د الله دربار کې سفارش هم د چا د پاره فائدہ مند کېدی نشي بغیر د اغه کس نه چې د چا د پاره الله د اجازت اجازه ورکړي تر دې پوري چې کل د خلکو د ژوندونه یې لري شي نو او هی به د پوسو کې چستا سره سب ځواب درکړو او هی به او چې ټیک جواب ملو شو وي او هغه چت او لوی دی ا نبی صلی الله علیه و سلم د دوی نه د پوسو کا د اسمانونو او د ځمکې نه څوک تاسو لري رزق درکې ورته اوایا الله اوس پمونګه او تاسو کې ضرور یو په ہدایت باندې دی یا په خاره گمراهه کې پروت دی او هیته اوایا کم جرم چې مونګه کړی وي دغه ته پوسبه استاسو نه نکيږي او سه عمل چې تاسو کوي دغه ته پوسبه زمونږ نه نکيږي اوایا زمونږ رب مونګه راځم کی بیا زمونږ په منس کې ټیک ټیک فیصلو کوي هغه دا س زبردست حاكم دی چې په هر څه پويري دوی ته اوایا لیک خو ماته هغه حسيانه راو چې تاسو دغه سره شریکان کړی دي هرگز هرګزنه زبردست او پوه خو بس هم خاص الله دی وما رسناکه الله کافت ل الناسې ب و نه دیره واللاکن الناس لا علممون او اینه بی سرله لاړی وسلم موږ د ټولو انسانانو دپاره زیری ورکول والا او یرولو والله لیکل خو اکثر خلک پوهږ نه دین نه رستو صورت احضاب کې فرمای تاسو خاتمون نهبيینې تاسوونه پس به بل نبی نه راځي دلته فرمای موږ ته ټولو انسانانو دپاره رسول را لغل یني تاسو صرف دا خپل قوم د لپاره نه ټول دنیا د لپاره او چې تر سو دا د دنیا ده د الله رسولیه ټول له خموږه ګورو چې تاسو خدای کار براهرا صرف خپل قوم کې کړي وو په عمل کې خو صرف همدمره ممکن نه و اغه وخت کې دا څه نشو چې تاسو صلی الله علیه و سلم دې په ټول دنیا کې ګرځې دي دا څه خو به هیڅ کار اسمن نه وشوي او دا هم نشو کېدی چې ټول عمر د تاسو ژوندې وای زکه چې الله تعالی فرمای او من قبل کل خلد استاونه اول هم موږ همیشګي هیڅ د پاره نه د جوړ کړي نو بیا دا کار څنګه وشو؟ او شو, شو دا چې جنبوت پتاسو صلی الله علیه وسلم ختم شو تاسو دین پوره پوره او رسول یو امته تیار کړو بیا دا کار امه مخک رسول شروع کړو یعنی اغه میشن چې د انبیاء او اغه پتاسو صلی الله علیه وسلم مکمل شو دین پستا سو امه د ستاسو سو وارسان شو وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ستاسو دا ستاسو دا ستاسو دا اس هم ستا سوده امت په ذریعہ ستاسو سودا پیغام او ستاسو سودا مشن ټول دنیا ته رسیدل دي او بیا تاسو چې کمکار په خپل دور کې براهراس کړیو اوس ستا سهمدا کار د امه په ذریعہ ټول دنیا کې کیږي کی. او کې خپل پکار دی یعنی دا هی په واسطه دا خلک تاسو ته وی چی هغه د قیامت واده به اکل پوره کیږي کتاب سورې شنیه ورته وایا چې تاسو د پاره د یوې داسې ورزې نیټه مقرره ده چې هغه پراتلو کې تاسو نه یو سات ارستوال کول شي او نه یو سات مخکراوسته لشي دا کافرانو وی چی موږ هرگز ادا قران نه او نه هغه کتاب منو کوم چې د دینه مخکرا غلط دي کاش چې تدوی حال په هغه وخت کې او کله چې دا ظالمان د خپل رب په دربار کې ولاړ په هغه وخت به دوی په یو بل باندې الزامونه لګای کم خلک چې په دنیا کې د باو ساتل شي وو هغه بزان غټ ګړلووالو خلکو ته وی چې کچري تاسو نه وی نو مونږه مؤمنان یعنی یاني نور باندې به الزام لګای چې تاسو مونږه ایمان وروته نه پریخو ته غزان غټ ګړلووالو خلک با دغه د باو ساتل شوو خلکو ته جواب ورکړي اي مونږه تاسو دغه هدایت نه منکړي وای کم چې تاسو ته راغلی وو نه بلکې تاسو په خپل مجرمانه وای د باو ساتل شوو خلک به د غزان غټ ګړلووالو خلکو ته وای نہ بلکې د شپې ورز مکرونه وو چې تا سبا مونږ ته و ناګانې کولې چې مونږ د الله سره کفر وکړو او نور څوک دې د هغه شریکان جوړکو آخر چې کله دا خلک عذاب او ویني نو په خپل ژوندو کې با پښیمانوي او مونږ با د دې کافیرانو په غاړو کې پټیا چو دا هم د جهنم سزا کې یو سخت سزا ده چې غاړو کې دومره درون توق واچول شي چې د صد وژنه انسان نه خو شي او نه مخ اړول شي ایا خلکو ته د دینه سوا بل څه بدله ورکوډ کې دي چې څنګه عملونه د اوویو او مغه څه بدل دي په عمومي تاسو شکرانه پاک لولي نو غور ب کوي چې د ډیرو خلکو د جرم کمه سزا خېل شوې ده اغه هم د غی جرم سره یو شان ښکاری مثلا دلته او وی اویل چې مونږ به نه کتاب مونږ به اړو منو نو سخت تکبر نیخ سټی نیولې وو نو نتیجه څه شو چې په جهنم کې پر کې توق واچي چوم د غ شان مرې نیغه پات شي هغه څه داسې نه دي چې موږ یو کلیتا یو خبردارولو والا لګلې او دغه کلی مالدارو خلکو دانه ویلې چې کوم پیغام تاسو وروړي دي هغه موږ نه یعنی همیشه نه داسې کیږي چې الله تعالی دنیا کې چا ډیر خوشحالي ورکړي دا هم <سلام> اوی د پیغمبرانو د تعلیم مخالف شول ځکه چې باسي وقت دنیاوی ډیر وسایل انسان د یو دروغ په اعتماد کې مقتلا کی جماعت خو هر سمې لوښوې دي نو الله دی لا چې څه غواړي کوه هغه همیشه دا ویلې دي چې نه زیات مال او اولاد لرو امونګه او هرګز سزا مونته ولا نه یو دا غلط اعتماد وداوی ا نبی صلی الله علیه و سلم دي ته وایا چې زما رب چاته فراخ رزق ورکول هوړي غلا فراخ رزق ورکې او چې چا محدود رزق ورکول هوړي غلا محدود ورکې خو اکثر خلک د په حقیقت نه پوهیږي چې چا کم او چا ته زیات ولې ملو دي او هیته سپته ده چې چا ته زیات سم شو نو ضروري الله راضي وي او چې تاسو کم دی نو هغه باندې خدای الله د طرفه سازاب برغله دی وما ما اموالکم ولا اولادکم بلتي تقربکم اندنا زلفه الا من امن وعمل الصالحه فالائک لهم جزاء الدی فی بما عملوا وهم فی الغرفات امنون داستاسو دولت اوستاسو تاسو اولاد نه دی چې تاسو موږ تر نږدې کی یی کې د مال او د اولاد کثرت دا الله سره د نږدې کی دوه سنخه نه ده او چې څوک ایمان روري او نیک عمل وکي خلک دی چدې د پاره د دوی د عمل دوه چنده بدله ده یعنی د اووی مال او اولاد د اووی د پاره صدکه اجاریه جوړ شي نو چې دنیا کې عمل کئ هغه ختمي کی نه بلکې نور نور زیاتی کی د مرګ نه پس ځکه د اووی جزاء زیاته ده او دوی په بدنګ ولورو بالا خانو کې اطمینان سر اوسي کی دلته په دویم زل د اوچتو امارتونو خبره ده اوله سوره فرقان کې هم دا خبره شوې وه تاسوس صلی الله و فرمای جنت کې داسې بالا دي دمر اوچتو امارتونو دي چې ظاهر باطن نخکاری او د باطن نه ظاهر ښکاری منګ غړو چې جوړي صرف مونږ د شیشې امارتونو جوړول شو چې د نه بهر او بهر نننن ښکاری فرمای جنت کې داسې اوچت امارتونو دي چې ظاهر نه باطن او باطن نه ظاهر ښکاری یو عربی ته پوس اوکرو چې چا د پاره دی دا به معنی چا د ساده سوال وو دا غو شوق شوي چې ماته د ملاوشي نو تاسو ورته جواب ورکړو چې څوک نرم کلامی کوي یعنی خلکو سره په نرمه خبره کوي ځکه چې دا ډیر ګران کار دی ډیر ګران خبره ده مونږ له په وډه وډه خبره غو سره خلق له خوراک ورغی نور خلق اودوی تاوجد کی او روزه ساتي کثرت سره روزه ساتي داوله خانه داوی د دا پاره دي دی. یعنی دغه ته سو کوری چې د وسې زونه حقوق الله سره تعلق لري او د وسې زونه حقوق له با سره تعلق لري یعنی د چا ژوند کې چې اعتدال وي توازن وي دا سند چې دا, دا الله حق ادا کوي نو بندیان هیر کی او چې بنديان له ورکول شروع کی نو الله تعلات نهیر شي وال الذينه ساونه في آيات نه معجز نه اولاائك في العذاب محترون پات شو اغ خلک چې زمونږ د آتونو دختت کو د پاار کوشيشون کوي نو اوغوی به باذاب کې اختوي قل ان رببي يبستر رزقه لم يش من بعضده خضرروله ا بيس لولو وسلمته وایه زمارب په خپلو بندگانو کې چ چاله غواړي فراخ زکور کوي او چال غړی محدود ریزکور کوي س چې تاسو خارج کوي او اغ هغې ای تا سه نور درقيي غه د ټولو ریزک ورکول والال نه بهه رزق ورکول والا, والا دی یعنی چره داس نککیږي چې موږه د خررجکوو او یو ورې داسې را شي چې هیز بچ عام طور سکیېږي چې تاسو خرج کوی نزی هم او راضی هم او بیا لا پلار کې خرچکلو کې ولج ړ تنګو چې ختم ب شي چې سه تاسو خرچ کوي دهغې په زیدرله هغه نور در کوئ دلته چې کم لوز دی یو خلفه اخلفه یو خلفه اخلاف مطلب دی رستنه نور وړل څنګه چې د ابود پایپنا او بروزی د ټینګه نشاته ورپسې نور وبره روانې وي تاسو نلکه کولای دا غینه وبروزی او د شان ورپسې نور رازي نور رازي دا شان چې د الله لار کې خرج کوي رستنه الله تعالی نور ډکې تاسو د لاسه کمیګی نه ختمیګی نه او په کم ورس چې هغه ټول انسانان راځمکی بیا ودا فرشتونه ته پوسو کی خلکو استاسو عبادت کولو ختی دا رس کوم آیت دی د دې باره کې یو ډیر ښه حدیثوم دی یبنی آدم انفق انفق الیک اے ابن ادم خرج کوا زبتا باندې خرج کوم یعنی ته ورکوا طالب ز در کوم او دو فرشتي هر ورځ دعا کوي اللهم اتی منفقا خلفه چې اے الله سوچ چې ستا په نوم ورکړکې ندی لته نور ورکا خلفه چې کمیږي نه او نور نور راځي غله او بیا سحر دو فرشتي الله تعالی مکررې اللهم آتي منفقا خلفه او دوي اللهم آتي ممسقا تلفه چې اله کيسارول ولا ته نقصان ورکا یعنی چې څوک یې ساري دا مال زایې شي او دے دا یو حقیقت دی چې تاسو د خوراک سیزن بچ کېګ دی هغه ټول باسي شي اسخا بشي خراب بشي چې دبو کې بند راتوي ګړ پکیو لګي خرابی پکیو شي هم د غشان بعض وخت کمال جموي نه له خراب شي سهم نقصان کوي دي شي خو چې کم مال, مال الله تعالی سره جمع کړي شي خاز الله درزاد پاره اغه عمل هميشه هميشه د پاره محفوظ شي او يو شي دي چې اغه هم ضایع کی اغه دې زموږ عمل لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذ خبل صدقات یعنی خرچکړی مال پیسان کولو او پر زیات ور کولو مزایقوی یعنی مونږ د الله پلار لار کې ورکو او بیا د ور کړنپس احسان ور یادو نو داسې اغه عمل هیڅ ثواب او اجر نه لري یا چې چا لم سور کړی وي تنګول شروع پس خبرو یا دغه خلاف پس ویلو یا په هم طریقے نو دا چې ورکړه یا نه ورکړه دواړه برابر دي او په کومه ورستی هغه ټول انسانان راځم کی بیا به د فرشتونو ته پوسو کی ایا دې خلکو استاسو عبادت کولو نو اوویب جواب ورکي پاک دې ستازات زمونږه تعلق خو استا سره دي نه چې د خلکو سره په اصل کې دوی به زمونږ نه بلکې د پیرانو عبادت کولو په دوی کې اکثره خلکو په اووی باندې ایمان رولوي په هغه وخت کې به مونږه ووایو چې نن په تاسو کې ان سوخ چاته फायदा رسول شي او نه نقصان او ظالمانو ته به ووایو چې اوسه د جهنم هغه عذاب مزه اوسه کوي چې تاسو به د روح کړهلو دی خلکو ته چې کله زمونږه صفه آیاتونه او ورولیکي نو دوی وایي چې دا سړی خوبس دا غواړي چې تاسو د هغه مابودانونه ووړي د کوم عبادت چې تاسو پلار نکون کوله وایي چې دا خو تهش د روح دی د ځان نه جوړ کړي شوی د کاف ته چې کله حق راغې نو دوی وویل چې دا خاره جادو دی حالکه د خلکو ته مونږه نه اول سې کتاب ورکړیو چې دني اغه دوی لولي او نم ورته ستانه مخکي څوک خبردارولو والا ورليګلی وو د دوی مخکینو خلکو د روح غړل دي سچې مونږه اغویله ورکړیو داغه لسم برخه ته هم دوی نه رسیدلې خو کله چې اغوی زمونږ رسولان د روح وګړل نو ګوره چې زمونږ سزا سمره سخته و ا نبی صلی الله وسلم دې ته اوه یچه تاسو ته تا بس د یوي خبره نصیحت کوم د الله لپاره تاسو یو او یو دوه یوځای او خپل دماغ او جنګوي او سوچو سوچوکي ساسو په مرګري کې اخر دا څه کم خبره ده چې هغه د لیوانتوب وی تاسو چې کم الزام لګوي چې دا بنده جنون کې دی یعنی لیونی دی نټول یو ځای شي غوړوکي چې کم جنون دي سوچوکي یوازې هم سوچو سوچوکي او پشری که هم سوچوکي هغه خوده یو سخت عذاب دراتلون مخ کې مخ کې ساسو د پاره خبردارولو ولواله دی دته اوه آیا کچره ما ساسو نه نو هغه د ساسو مبارک شي یني تاسو زما خبره اول نه اوریدل ووړي ولې زستا سونه سغواړم ما خو هیڅ نه دی وخته دی. کته سو داسه غړې نخبل هرڅه واپس واخلې زما اجر خدا الله په ذمہ دی او هغه په هر څه باندې گواډي دوی ته اوایا زما رب ما ته حق پجړکه راچي او هغه په ټولو پټو حقیقتونو خالم دی اوایا حق راغې او اوس باطل هیڅ نشي کوله اوایا که زه به لارې نو زما د بیلاری کې دوه په ما دی او قزه په سهلاریم نه دا د اغه ووهی وجه ده کمه چې ظمارب په ما, ما باندې نازلی ا هغه هرڅ اوری او ډیر ن ده. دی اولاو ته را اتفضی او فلااف ته به اوخیو م مکان غریب کاشهته خلک په اغ وختې وې کله چې دوی په یاره یره ګري او د بچکې دو راګدر به چرت نهمومي بلکې د نزد نه بهرانېول کېږ په ا هغه وختې بد دوی وي چې موږ د رسول په تعالمبانې ایمان جوړو حالاکې اوس لې پاتې چرته په لاسراتلی شي د دی نه مخکې دوی کفر کړي وو او به تحقیق به نو نو خبرې کولی په هغه وخت کې چې بدوی د کم سیس ارزو کوي د اغې نه به محروم کړی کیږي لکه څنګه چې به د دوی مخکيني مرګري محروم کړي شوی وي دوی په لوی ګمراو كون شک کې راتبو انهم كانوا فی شک مریب سوره فاطر بسم الله الرحمن الرحیم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 هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَ اللهَّهِ تُجَعُ الْ الأُمُور ييا أَهَن النَّ سُءِ وَعدَ اللهَِّ حََّّ فَلاَا تَغُروًا نَّكُم الحَيةُ الدَُّا وَلَا يَغُروكُمْ بِاللهِ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاتر السماوات والأرض جعي للملائكة رسولة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباعة يزيد في الخلق ما يشاء إن الله لا كل شيء قدير خاص اللاذ بارد جدا أسماننا ودسمك جورول والادي او پیغمبر رسول والا الله فرشتي والا دي دا فرشتي چې د هوی دو دو درې او سلور سلور وزري دي هغه د خپل مخلوق په جوړښت کې په خپل خخه زیاتوالیکي یعنی څنګه چې حضرت جبرئیل علی السلام دی نو هغه نبی صلی الله علیه وسلم د زلي خپل اصلي شکل کې لیدل دي د اوی شپک سوا لاسونو او په ټول اسمان خورو یعنی اېتباس فرشتو دو دو درې درې سلور سلور لاسونه یعنی وزري دي اجنحتن خو الا ثلاثه چا چاله غواړي دین هم زیات ورګي سومر چې داغه خوخه وی په خبر خلک زیاتې کړي یقینا الله په هر څه سقادر دی الله چې د کم رحمت دروازه د خلکو د پاره کولو کی نو د غیبندولو والا هیڅ سوک نوي او چې کومه دروازه هغه بند کړي نو بیا دا الله نه رسېږي د غی کولولو والا هیڅ سوک نوي هغه او حکم دی کدا آیې زموږه عقل کې راغلو نو ډیر غمونو نه به لری شو هیڅ سوک چاله نقصان نشي ورکولې نه سوک د چا روزي بندول شي نه سوک د چا رښتا شي نه د چا اولاد بندول شي هرڅو خدای لا لاس کې دي که څه شیطانی وسوسې یا سشیطانی شیطانی کوشش د دې کې سم ویهم او هغه وخت سره سپریشانی جوړ شي هم خو د الله تعالی نه مدد غوښتل په کار دي ځکه چې د هغه نه زیات چا سره طاقت نشته هغه زبردستي او حکم دي یا ايها الناس ذکرونه مت الله علیکم اخ خلق په تاسو چې د الله کم احسانو ندي هغه یاد ساتي صحیح سوچ پیدا کړي مثبت سوچ مونږ عام طور سره یاد لرو چې کم مونږ سره نوي چې د کم نه مونږه محروم یو شپه ورځ پناست ولاره دغه فکر کو اود الله تعالی کوم سد چې ذکرونه مت الله علیکم چې د الله تعالی کوم نعمتونه دی پتاسو دا غي ذکر کوي فزړه کې هم او نور سره هم تاسو ګوري کنا چې دو کسان یو ځای کېني مثلا تاسو چا کرا ملاوي دوه شي حال احوال ته پوس کوي خبري شروع شي عموما بدسې سر کوي د پریشانیا دا کار او نشو هغه او نشو دا سه او شو هغه او شو او سوچ د غم تکلیف پریشانې خبري خپل ځان سره هم سوچ کو چې څوک ملوشي او هي سره هم د خبرې کم بنده چې د الله تعالی نعمتونه یادی چې څو ورسره دی د هغه ذکر کوي شکر کوي الله دا هوي بل کم هم پره کی او نه شکر نه واپس هغه سه هم واغلی چې کوم هغه سره وي اي د الله نه سوا بل څوک خالق هم شته چې هغه تاسو له د اسمان او د زمکه نږدې در کوي بل معبود دغه نه سوا نشته اخر تاسو د کم ځانه دوه خوړی اوس کچری انبي صلی وسلم دا خلک ته تقدره جن غنی نو دا سنه خبر نه ده ستانه مخکه هم ډیر پیغمبران د روح جن غړل شو دي او ټول معاملات په اخر الله ته واپس ورزی اخلقو دا لا وعده یقینا چ حق ده نو د دنیا دا جن تاسو په دوکه کې وانه چی او نه درله اغه غټ دوکه باس د الله لا بلارکې دوکه در کی په حقیقت کې شیطان ستاسو دشمن ده نو تاسو هم اغه خپل دشمن وګړي اغه خپل مرګري خپل لارته د دې غر سپاره را غوړي چې هغه په دوزخانو کې شامل شي کم خلک چې کفر کوي داوی لپاره دا سخت عذاب دی او کم خلک چې ایمان جوړي او نیک عمل کوي داوی لپاره دا بخنه ده او لوی اجر دی افو منذو ینه له عملی او عمله فراهو حسنه فین الله يدل من یشا و یهدی من یشا ای دا اغه سری د گمراهی د ختمېدو سمکان شته چاته چې خپل بد عمل خشتکړې شوی وي او اغه په دغه ګومان کوي حقیقت دا دی چې الله سو غوړي په گمراهی کې چی او چې سو غوړي اغه ته نه غلار کېږي چچا ته الله سملا وروخي او سو گمراه کي مبتلا کي او چاته د اوي خراب عمل خشتخ کاری کي اوي غلطي کوي خوشا خو خوشاله وي چې مونږ خو ډير خکارو نکو عموما دا سکيږي چې انسان له حق مخه تر راشي صحیح خبره راشي نو ذهن کې یو کرن لګدې رڼا اوشي وې پېچېني چې خبره خو سټيک کوي خبره خو هم سدا سټيک کوي دی وخت کې انسان ته دولاري کولاوي یو لاره د حق د منلو د اصلاح د توبې ده او ملار د انکار او دایسه کلکې ده هغه وخت چې کم بندا راو ګرځې دو اوه کې قبول کړه څنګه چې تاسو به کتلی وي چې کله اسوانی بجلی یو پرک او کې نو چې کله شپه کې د چمک اوشي نه داسې لک ساتله هر طرف ته رڼا شي چې په تور تیارې ټول طرف ته امارتونه او هرڅه کار شي بیا اگر نه د غېنه پس بند شي اوس چې سوق لار لیدل معلومه کی چې ښا دل تداشه دې دل تداشه دې مال داسې تیرې دل دي روان شي لار ورته ملو شي خو یو بنده دی چې هم الته ولارد پاتشي پرنا کې ورته لار ښکارشوه چې چرته ده, ده چرت او چرته نه ده خو بیا هم هغه یا سستی دی وjene یا سپبلې وجه پاتي شو. لارا او هم الته ولارد پاتشو دی بندته بیا لار نه ملويږي او چې اد روان نشو نو منزل پورته هم نه ملويږي اوس کېږي چې بنده اعتراف نه کوي نو بیا ورته تعویلونه شروع کی د خپل عمل مثلاً د چا یوځي تر رسیدل وی تیار وی لار نښکاری او ناصا پر وړانده شو هغه خپل لار اولی ده خو حرکتونه نکړو چې ته پوسټ وکي چې ته ولی روان شې ولی اون رسیدې را ولی نلې نو بیا و هغه څه کوي چې ځان لباسو تاویلونه او کوي نو کوم بندې چې حق او ویني پوئ شپې اوې پېژني او بیا ورله دلیلونه نو داسې بندته بیا ہدایت نه ملاويږي داسې الله په زبردسته ہدایت نه ورګي بلکې هغه ل سوچي داغه خراب عمل ورله خشته شي یعنی چې خپل غلطي نه مڼي او ډیټای سره په هغه اونخلي هغه اصل کې یو زهني بيمارۍ کې دي دوکه کې دي کنه دماغ کار سم نه کوي څنګه چې زهني نه جوړه خلق وکنه سر په ګرځېدل وي هیڅ شی ورته صحیح نه یا چې دچا نظر خراب شي هغه ته حرفونه سم نه ښکاری ای بل څه ښکاری ورته بل څه بالکل دغه شان د حق پس د انکار کول واله نفسیاته بيمارۍ کې چې په سفجه خپل بدی ورته ښخکاری او په غیمت منشي په غي ودريغي اونخلي او وای چې زه هر څه ټیک کوم اوس که سوک ورته نصيحت کوي نو غه سره وران چی اغه وای ما هیڅ ډو غلط نه دی کړی نو ماته ولې سوي زه بالکل ټیک کوم نو بیا دا چې بندہ الله تعالی په خپل حال بریک دی او ہدایت ورته نه کوي فلا تذهب نفسوک اليهم حسرات نو اوس بیا سکهږي چې دین دعوه ورکولواله دی اغه له پریشاني پیدا شي چې دمر لوجیک سره خبره او شوا چې دمر دلیل سره خبره او شوا خپوی دو د پرورله هر دلیل وران دکړې شو خو منلو والای نه بیا په هغه یو د غم حالت راشي نو په دی موقع الله تعالی خپل حبيب محمد صلی الله علیه و سلم ته وای بس ای نبی صلی الله علیه و سلم ستاسو د خامه خا د خلکو په غم کې نه رچیږي دا څنګه د چدی ته پته نشته دوی ته خپ پته ده خو دوی په هړ درمیان انکار کوي دوی د خطرس الای خلک نه دی ان الله علیم بما يسنون سچ دوی کوي الله دا غینه خبر دی هغه خو الله دی چې هواګان راليږي بیا هغه ورېځه اوچتې بیا مونږه یې اشاره इलाکی ته او کوم اسمه کچه مړه پرتوه هغه پیره ژوندے کو د مړو شویو انسانانو دوباره ژوند کېدل په هم د غسوي مې نه شکل ټول مړشي قبرونه تلار شي نو د پوره ځمکې بس هول وی چې قیامت راشي نو لکه چې یو ویرانه بوي یو صحرا وي چې چرپکی سوکنو وی د دې یو وړو نښه تاسو څوکابریستان کې د دې شي زموږ ځای کې خو قبرونه هم په خځو دل شروع شوه دي نو په تنه لګي چې دا ویرانه ده یا سابات ده تر دې چې څنګه مرمر په لګي کم چې عام طور په کورونو کې هم نه استعماليږي هغه خلکو په قبرونه لګول شروع کړ نو هغه نه بیا عبرت هم نکيږي او هغه احساس هم نه کويږي چې واپس لیل دي دا څه چې د دې هغه کور ته ورسېدو د څنګه مرمر کور ته ورسېدو اوس دا چې اسې عام قبرستان ته ګوري نو د ویراني کیفیت شي کچه کبرونه خاورې خاورې یو افغان شان شي لګې چې هیون انشته خاموشي دا سنسان هیز خپلو کې جګړه نشته هث ن شته هر ختم شو. انسان سوچ کوئ دا به ټول بیا پاسې فرمای دوی به داسې پاسې څنګه چې وراضې اوچت شي او په صحرا ووریېږي او صحرا اش نه شي تازه شي نو بالکل د قیمت پهورز به هم دا ټوله صحره د کچ کبرو د ن نه نبر ټول هم داسې شي لکه چېونې په باران را تازه شي. الله ته هیڅ ګران نه ده د مړو ژوند کې دل هم داسې دي من کانو یریدو العزۃ فی الله العزۃ جميعا څوک چې عزت غوړي هغه ته معلومې دل پکار دي چې عزت ټول دا الله ده خو نو چې ټول عزت د الله تعالی ده نو انسان بیا ځان له عزت پیدا کول له عزت حاصلول له سوقي الله سره دي تعلق چور کی هغه ته کم سیس ابر خيږي صرف پاکیزه کول دي او نیک عمل هغه بر یعنی کم اعمال او الکلم الطيب سدي صفا سطر خبره مثلا د الله تسبیح تلاوت تے ذکر دے امر بالمعروف تے خدا څنګه برخيجي والعمل الصالح ويرفع نیک عمل هغه برو شته یعنی خه الفاظ چې خلينه اوزي اغه سره چې ترسو عمل نوي نخالی خبرو سره سنکیږي که هغه هر سمره خشته وي د ابن جریر ایو روایت رازی مسلمان بندې چې کله سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله او الله اکبر او تبارک الله اوې نو دا کلمات فریشتې خپل وزرو دی واخلی او اسمان ته خېجې نو چې کم ځای د فرشتو مجمع سره هغه تیږي یعنی چې کوم فرشتي ادا کلمات او چتکړی وی نو هغه د فرشتو مجمع د کلمات ویلو والا د پاره استغفار کړي تر دې پوري چې رب العالمین مخته پیښ کړی شي بهر هله خبره ده چې کول د عمل نه بغیر بے معنی دي مثلا تاسو ذکر کوی کوي کوي خوشې د مونز وخراغه مونز نه کوي نو دا ذکر په برنځي چې ترسو تاسو مونز نه دا چې تا څوک نه په صدقه او خیرات باندې یو لوی تقریر وکې خو په خپل صدقه خیرات نه کوې زکات نه دا کوې نو هغه تقریر به هم دلته پاتشي هغه په برنځي هی سواب ثواب نشته بلکې الٹا د تقریر کول واله خلاف بشي چې ترسو کول سره عمل نه وي دا غي سب وزن نشته او الله تعالی سره خاط تعلق لپاره خامل پکار دی والذین یمکرون السیئات لهماذاب شدید پاتې شو هغه خلق چې خراب او ناګار مکرونه سازشونه کوي دا د لپاره سخت عذاب دی او د هوی مکر په خپل تبا کې دوه ولاده والله خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا الله تاسو د خور نه پیدا کړی بیا د نطفه نه یعنی د مرګ نه پس د پاسې دو چې دا خبره شوې ده نو فرمای مخکې خو هم ته د خور نه جوړ شې وې کنه اولنې انسان خو هم د خور نه جوړ شې وو دینه پس چې انسان کم خوراک کړي چې کم نه انسان کې هغه ماده پیدا شي چې کم نه نور انسانان بیا مخکې کی پیدا کیږي دا خو هم د خور نه راضي د هر د الټن چاړکی کې نو تاسو له بیا د نطفه بیا ساسو جوړې جوړ کړې یی نې نطفه غزان غذانه جوړېږي او خوراک هم د خورې نه راځي نو چې اوریجن د خورې نه دی د خورې نه جوړ شوې نو مرګ نه پس بیا خورې شوې نو بیا څنګه دوباره نشي جوړېده او کمه خص چې حامله کیږي او بچی پیدا کوي اگر ټول هر څه د الله په علم کې وي یو ریکارډ خو تاسو هسپتال کې لیکلی او ی دغه ريجستره کې لیکلې وي یو کی لی کی. عمر ملاوي دوه والا تا عمر نه ملاويږي او نه د چپ عمر کې کمی کوي خدا ټول هر په یو کتاب کې لیکل شوی وي د الله دا پرده د ډیر آسان کار دی ځکه چې کتاب دا الله تعالی خپل نه کنا یم الله ما یشا و یثبت ونده امو الكتاب اصل ريجستره غسر دی چې څو غوړي اغې نه ورانول شي چې کم غوړي باقی پات کی دی نه په تلګي چې تقدیر کې ستبدلی کیږي غدا الله په اذن کیږي او الله سره کیږي یعنی د عمر کمه دل ذات دل کې دی شي څنګه چې یو حدیث چې صلى الله سره عمر ذاتي کی تاسو صلى وسلم فرمایلی دی چې کم بند غوړي چېرې او عمر دې زیات شي نو هغه د خپل رشتدارانو سره خصلوک غي سره رحمی وکي ابن ابي حاتم کې دي چې تاسو فرمایلي دي چې دچا اجل راشي بیا ورته مهلک نه ميلاويږي زیاتيه عمر نه مراد نیک اولاد دي چې دواګانې د هغه د مرګ نه پس قبر ته ورسي یعنی د انسان یو خپل ژوندې چې هغه د خپل مهلاوي دي خو که انسان خپل ژوند کې دا نیک کار کوي چې کم هغه د پاره صدق شي نو دا سې چې له کده مرګ نه پس هوم د د ژوند سلسله ختمه نشو ځکه چې نیکيانه نی روانه دي اغه ترسي دوه غانی ور ترسي د نیکانو ثواب ور ترسي څنګه چې یو حدیث کې راځي چې کله انسان وفات شي نو دا خپل عمل خو ختم شي خو ترې سيزونه ورته ورستو هم فایده ور کوي ولله د صالح یا دوله اولا نیک اولاد چې مور پلار له دوه غانی کوي اوس دا سده چې د اولاد چې دا دوه غانی دي نو خپل عمر چې د بندوي اغه خو ختم شو دینه پس د اولاد دوا یو قسم د دوی عمل جاري ساتل دي او د اولاد دوه د د عمل کې اضافه کوي دویم شهید او علمون داس علم یون تفعو به علم چې خلق دی فائدہ اخلي چې انسان داس علم چاته زده کی یا کتابونه ولیکی یا سه نور د علم دا کار وکي نو د دوی د دو مرګ نه پس چې تر سو پوري دا هغه علم نه خلق فائدہ اخلی نو هغه د ثواب رسی نو دا بنده د مرګ نه پس هم دا سه دی لکه چې په ژوند ځان له پخپل سکی هانه کې پخپل نشته خو هغه باقی پر خو د لشوې کار چي دی هغه روان دی درهم شهید او صدقه جاریه یعنی صدقه او خیرات دا سه کار چې د کم ثواب رسو هم بنده ترسی ینې د نیکه کورونو کې او د مخلوق د خیر خیګړې په کارونو کې دا سکار چې تر ډیر وخت ته جلی وما او ما یستوي ل بحران او د بو د وانه زخري یو شان نه دي یو خوګه تند ماتولواله ده پس کلو کې ډیره مزیدار ده او بل دا سخته تر ده چې هلک خوګي خو د دوړو نه تاسو تازه تازه خوخ یاسی لوي او د غشتلو د پاره د د خایص اسمان روباسي او په دې اوبو کې تاسو چې کیشټای د اوبو سینا سرې سی او په مخزي د پاره تاسو ده الله فزل تلاش کوي او داغه شکرګزار شي اغه په ورس کې شپه او په شپه کې ورز نه نواسي لري راولي سپوږمۍ اونور هغه مسخر کړی دي دا ټول هر څه به د یو مکرر وخت پورې چلیږي اومدغه الله چې دا هغه دا ټول کارونه دي تاسو رب دې یعنی دا ټول کارونه چې د چا دي هغه تاسو رب دې بچي خاص داغه تاسو چې دی بریک دی او د دې په ځای بل چا تا وازو نو هغه خو د یو خاص مالکان هم ندي د یو ډکه مالک هم ندي که تاسو او تهواونه او کوي نو هوی ساسو دعاگانه نه شي اوری دی او کهواوري نو غوی تاسو لاسه جواب درکه نه بیا هم خلک پتنشتهوللی هغوی لزی الله پرږ او داغې خلکو در ته زی حالا کې چې هوی مرگ نه پس ه نور او الله تعاللا فرمای و قالو رب به الله تعال اواز کوي چې را شي ما نهغاړی زب به ساسو او مونګه یک چې بیا هم غ پرږدو او خلکو لوک چېغا جزان مفات شوي دي نه اوری نه جواب درکول شي نه سکلی شي او افسوس خدا دې چې دا هر څ مسلمانانو کې کی کیږي چې کم سيز نه پخبل قرآن منې کوي اغه له دلیل نه او د قیامت په ورځ او ساسو د شرک نه انکار کوي دا حقیقت په باره کې دا سهي خبر اتل د یو خبردارولو والانه څخه بل هېڅوک در درکول یا ايها الناس انتم الفقراء الى الله اخلق تاس ولا ته تا محتاجيه او الله خو غنی ده او سيل شو دي کغه وګوري نو تاسوب لری کی او, او یو نه مخلوق بساسو بس په زهرا یعنی تاسو په الله زور نه لرئ ک تاسو دا غنه فرمانی او نو تاسو بل لري کی او نور خلک تاسو په ځای پیدا کولی شي دا کول الله ته هیڅ ګران ندی یو بوج او چټولو والا بد بل بوج نو چټی او یو بوج والا سړی د خپل بوج د اوچتولو لپاره چاته आवाज او کی نو دا هغه د بارنه بده با معمولی سیس کومولو لپاره هیڅوک را نه شي یعنی باسه وخت موږ یو غلط کار وکړو او د بل نه تمکو چدی به زمما مدد او فرمایې هي سوګ بنکای کغه ډیر نږدې خپلوان وې هم ا نبی صلی الله علیه و سلم تا صرف هغه خلک خبردارو لشي سوګ چې بیلې دوه خپل جبنه یریږي او منسکایمې سوګ چې پکوالی اختیاری نو د خپل خېګړې د پاره اختیاری دا, پار اختیار دا غې فائدہ او مغته خپل کیږي او واپسی یعنی تک د ټولو خاصه لات ده اړو او نظر والا برابر نه او دی نه او رڼا یوشان نه یخسور او د انور ګرمي او نه ژوندې عمر یو برابر دی اللا چې چاته اورول غوړي غته اوري خو انبي صلی الله علیه و سلم ته هغه خلق ته نشي اورولي څوک چې په قبرونو کې خختی یعنی چې کم په ضد کې دی چې خپل سترګې په ټکړی وي وغونه بندي به هیڅ نه پويږي دا چې کم مثالونه ور کړ شي ودي چرنا او تیارې برابر نه نور انور او سورې برابر نه مل مړ او جنده برابر نه دی د نسپته لګي چې څنګه د دوه کې ډیر زیات فرق ده همداسه حق او باطل کم ډیر زیات فرق ده هغه یو کې دي نشي خیر او شر هم یوشان نه او د خیر او شر انجام هم برابر نه دا رکو چه دا رکوچه دا ډیره مهمه چې کم خلک دین طرف ته نراتل هواري او یته دا آیات اورول پکار دی یا چې کم خلک الله ته رجوع نکوي خیر سره ای سه نوی دا سه خلکو ته نور تفصیل اورول شي یو کې ست دی انسان الله کا معتاج ہے یعنی نيچ تر سو د خپل محتاجه مونته احساس نوی نو مونږ به ته نخښه تکیوغه هغه طرف ته مخ نه کو دا غوخ بنانېس نو چې څومره دا احساس وی چې موږ ضرورت موږ ته دی نو بیا الله طرف ته انسان مغه عمره منډه وهی دا کمزوري لري کوله لپاره او یو امید تاسې نه د تیر شوي چې په هغه کې سو خبردارولو ول نه وی راغله اوس کچری دا خلق دا د روح جن غني نو د دین مخکینو خلکو هم پیغمبران د روح جن غړليدي او هی تخبل رسولانو واضح دلیلونه او صحیفه او روحانه کتابونه وروړي بیا چې کوم خلکو منل نو ما هغه روانول چې زما سزا څنګه سخته ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء آيته غورینا چله د اسمانه اوبره وره او بیا دغه په ذریعہ موږ کیسم کیسم میوه رازرونه چې رنگونه مختلفي د باران بو یو رنگ وي او د فروټ د جوس یعنی د شربت مختلف رنگونه وي په هرونو کې هم سسپین سر او تور رنگونه وي چې رنگونه مختلفي یعنی دنیا کې هر طرف رنگونه دي کدا صرف بلک اند وایټ یعنی سپین او تور نو سبو په کې هم سسپین سر او تور وي چ رنګونه مختلف دي او دغه سې د انسانانو او د حیوانو او د سارو رنګونه هم مختلف دي انما يخش الله من عباده العلماء حقیقت دا ده چې د الله په بندګانو کې صرف عالمان خلق د الله نه یریږي او دلته د کم علم خبره ده یعنی د کائنات د علم چې د غر په پټو غورو کې په میوو او انسانانو او په سارو په دې سيزونو غورو فکر باندې هم انسان خپل رب پیژن دی شي نو چې څومره څومره په دې سیسونو انسان غوړو فکر کوي هم دمره الله تعالی پیژني او غسره نږدې کیږي ان الله عزیز غفور بشک چيلا زبردسته او والا ولاده ان الذين يتلون کتاب الله کم خلک شته د الله د کتاب تلاوت کوي او د تلاوت مطلب تجزر زر روان لستل ندی د تلا یتلو تلاوت یو بل مصدر هم دی تلا يتلوا تلون د تلون مطلب دی ورپسې ورپسې تل یعنی غور فکر هم کول دي غنی ته شلو د پاره د کېرت لفظ راځي بیا دلته پکارو یو قرونه کتاب الله خود دلته ایتلون راغل دي واقاموا الصلاه وامنسکایم وانفقوا مما رزقناهم او خرجکی د اخر رزقنا کم چې مونږه اوله ور کړی دي سرون علانیه پپټه او پخکارا پخکارانه مراد دا نه دي چې خلکو ته ښکار کوي پخکارانه مراد دا دي مثلا جتاسو کلا چاله سو ور کوي په نظر راشي ساسو نیت نه دي چې نور ته د پته اولګي خو چې تاسو سره چرتہ سسیس کېګ دی چرتہ ورګوی نو هغه به نور ته هم ښکار شي او کېدی شي که نور ته ښکار شي او ته هم د ورکولو خیال راشي یرجون تجارت اللندبور او زیاد ورله د خپل فصل نه ورکی بشک الله بخلو والا او قدردان دی انبي صلی الله علیه وسلم کم کتاب چې مونږ تا ته د وਹੀ په ذریعہ در لیکل دي هغه حق دی هغه تصدیق کولو ولادي دا هغه کتابونه کوم چې د دینه مخه راغلی وو بشک الله د خپل بندگانو د حال خبر دی او په هر نظر ساتلو والا دی ثم اورثنا الكتاب بیا مونږ هغه د کتاب وارسان جوړ کړل د کم کتاب چې د کم روس ذکر کیږي د الله د کتاب او حینا الیک یعنی قران پاک ته اشاره ده څوک وارث کړل الذين استفينا من عبادنا چې اووی مونږ د دې وراثت لپاره د خپل بندگانو نه خوښ کړل منتخب شوی خلکو ته اشاره ده صحابانو طرف ته په اول درجه ځکه چې اووی منتخب شوی خلکو چاله چې الله دا کتاب را لګلی وو او د نبی صلی الله علیه و د کتاب وارسان شول بیا او هی پس تابین راغلل تبین نپس تب تابین او دا سلسلہ په امت کې چلی دا اوس امت په دی مقام دی خیره امت منتخب امت یعنی الله تعالی تاسو خوښ کړی مسلمان کور کې پیدا کړی او دا کتابیدر کړو سب وو تاسو سوچته سبل کور کې یا بل ځکه پیدا شوی وی. نو نددي کتاب وارسان خو به تاسو نه وای او دا نور چا سره وو بیا که او هی تاسو ته رسولو رسول او کنه غخته نه نبي رسول څنګه چې موږ نور سره کو فمن همظالملله ننفسي دی منمنتخب خلکوکې بعضې پهځ عزلم کولو والا دي و من هم مختصد اوسوک پهې درمان دي و من اوسوک د الله پهکم سره پهنییک کې مخ په وړاند د په منډه دي داکه هوفتلوول کبیر دا ډیر لوی فضل دی یعنی نکیانو کې براندې کدل خا اوس دیسممت لب دی چېڅوک په دوی کې پهځان زلم کولو والالا دي ینی چېقرران په ریشاسړ مننی خو عمل پنه کوي هکې ناد کوئ زلم شوي و د او ش في غیرې محللي. یو یوشی د خپل ځینو او او بل ځکه کې خدل یوسیص لا خپل حق نه ورکول چې خلک د کتاب حق نه ادا کړي نو هغه اصل کې بزان ظلم کړي په کتاب ظلم نه وي فمنهم ظالم لنفسي چې څوک خپل فرض کې سستی کړي محرمات کړي نیکيانو کې نه وران ديږي کتاب ورستو غرزو له او په نورو سيزونو کې مشغول دي ومنهم مقتصد ساده سدي چې په منځ لا روان دي کله س کړي کله مثلا اناځرای وکړه تلاوت وکړه خدانه په پوي نکړو پس خبر عمل اکړو س نظراند کړړی کله شوکر راغې ان اکړو او چې کله شوک ختم شو نو ډیر ورې هیصونه کې د هغوی پهژوند کې ن ک سمه ننوتی نووي ومنهم سابقون سابق خو هم بل او دی کې بعضې د الله په ازن نکیانو کې ډیر اندې شو او دوی د کتاب واریسانو کې د اول درجه خلک دی چې کم د و حق ادا کوئ اولنو ل نو دو ډلو سره به کېږي غ نه دي ویلله شوي خود رایمګرو ذلك هول فضل ک كبيریر د هوی انجام صدي جنات تو ده همشه اوسه دو جنتو ندی یدخلو نه چې دا خلک په ورتننه نوځي یحلون فیها من اثاور من ذهب ولؤلؤه ولباسهم فیها حرير التبه اوې د سروزرو په بنگړو او مرغلرو سره خشته کړي شي سجاوی بای التبه د اوې جامې د ریشم او اوې په وې چې شکر دي د اغه خوده چې زمونږ نه غمل ریکړو غم د سو دنیا کې په نه کې کې قسم قسم فکرونه او پریشانیاں انسان اوخري او طول نژاد خدا چې سوکو په دنيشته چې دا قبليګي هم کنا ان ربنا لغفور ان شکور یقینا زموږ رب معفوول والا او قدر والا دی حضرت ابو دردای یو روایت دی دا امام ابن حنبل ابن جرير ابي حاتم او باز نور محدثینو نقل کړي دی فامل الذين سبقوا فاولئك الذين يدخلون الجنه بغیر حساب چې کوم خلک په نیکيانو کې کی ورانه کیږي کی چې اسه کتاب کې راځي باغ هر باند دې عمل کوله هرڅ وی سخهله خدا سي دي چې سپکه کوي او سپکه نه کوي او سدا سي دي چې هر نیکی کول وایي نو فرمایي چې نیکی کې وران دیکيږي دیو جنت کې حساب کتاب نه بغیر داخليږي زکه چې ہوئی پمند دي چې یوکس کس پمند منډ راشي پمند خپل سرات باند هم تیر شي او پمند منډ نه یې جنت ته ورسي هي حس حساب یقینی کتاب یقینی هيس نشتا زکه چې هغه دنیا کې د نېکه خبر او ورېد نه ناس پات نه شو سوچ نه کوي چې ښه کوم وکم نه بس وې او وې کړل نه و او چې کوم پمنس کې دي د اوينه به حساب کیږي خواسان حساب او کمو موجه بزان ظلم کړی دي او هی به د مهشر په ټول تویل وخت کې حساب ساتل یعنی یعني دا د ددریډلو انجام ده بیا بالله هوې خپل رحمت کې واخلی او او هی په ویچه شکر دي داغ غو خدای چې موږ نه غمل ریکړو اوس تاسو ګوري چې دنیا کې چرته تلو د پاره چرته اوسې او اک ټرافیک کې څو تاسو اونخلي یو د پاره هم حساب شي نو سمره پریشانی جوړه شي چرتہ ده چې د ټول هشر وخت کې حساب کړی شي او بیا اخر کې دا وې حساب کیږي او بیا جنت ته لیږل شوې او دا ته چه انجام خي چې کوم پزان ظلم کوي یعنی چې مسلمانان دي خو د مسلمانان حق نه دا کوي الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب چې غموږ په خپل فضل سره د هميشه اوسېدو والا په ځای کې ډېر اوس دلته موږ ته سختی بهږي او نس ستړيوال راضي او کوم خلکو چکو فرق کړي دي دا هوی د پاره د دوزخ خور دي نو به د اووی کیسه ختمول کیږي چمړي شي او کیسه ختم شي او نو به د اووی د پاره د دوزخ پذاب کې څه کمی کیږي د غشان مونږه بدل ورکو اغه چاله چکو فرق کوي او وی به الته په چاو چغو وایږي ایسه مونږه ربا مونږه د دې زنه وباسه د پاره د دې چې مخکیم کم عملونه کول چې د اغینه مختلف عملونه وکو او وی له به جواب ورکړي مونه تاسو له دومره عمر نو درکړی چې چا پکې عبرت اغشتل وغوښتل نو عبرت اغشتې شو سوسو کال تاسو ته مهلت مې لوښوې وو خو تاسو هیڅ نه کړډ یو حدیث کړي الله د أغ بندا اوذر ختم کړي چې شپېته کالې دنیا کې اوساتلو یعنی بیا أغسر د سسيز بهانه نشتا مسند احمد کړي چې الله تعالی څوک شپېته او اویا اقالته اورسه بیا د أغ هیڅ اوذر الله مخطه نشي چلی دی چې یا الله ما ته موکاډو ملاو نشو ما باندې کار کله کولو أغ ته ډیر اوګه ژوند ملاو شوي وو خو أغ ای سو نکړل او تاسو ته خبردارول والے هم درغلی وو اسمه زه اوسه کوي دلته ظالمانو هي څوک مددگار نشته بشكره الله د اسمانونو او د زمکه اداره هر پټ سیسنه خبر ده هغه خود سينو په پټو رازونو هم پويږي دا هم هغه دي چې تاسو په زمکه کې خليفهګان جوړ کړي اوس چې سوک کفر کوي دا غو کفر سزا هم باغوي او کافرانو لغبل کفر د دین سوا بل سنځاتي چې د اوه دی رب غضب او نور هم ځاتيږي د کافرانو د پاره په کې د زياتې نه سوا بل هیڅ تر کې نشته ائ نبی صلی الله علیه و تاسو شرط هم دي خپل هغه شریکان چته تاسو الله فریک دی احوی او اوي راولي ما ته اوخايي اوي په زمګه کې څه پیدا کړيدي يا پسمانونو کې د اوي سره شراکت ده کدوينه شي خولي نه دوينه د پوس اوکا ايمون اوي ته سلیکل خت ور کړيدي چې داغه په دوی د ری خپل شرک د باره يوسف سند لري نه بلکې دا ظالمين يوبله صرف ادو کې حقیقت دا, دے. اللہ اوز مکا دا دی چې خاص الله اسمانونو او زمګه د بي ځای کې دي او اغ چی بضای شي د الله رستو بل هیڅک د غ را ټینګولو والله نه شته ب شکه الله ډیر صبر کولو او مافکول والا دی د یت هم دا پت لې چله تعاللهه چاالله د ځان نهلاوه د هیچ چا د پااره د بخشخشش اجازت نامه نه ورکی داسې س کتابې نه ورکی چې کم کې لیکلی وي چې د بندله مونګه د نا د جوړو یا ب روزګارله روزګار ورکلو یا حاجتمند حاجتونه پر وکولو سی خيارات ورکړی دي یا فلانی فلانی مونږه د فلانی ځمکه د هيسه مالک کړی یا فلانی د چا قسمت جوړول او روانول شي یا فلانی چاله اولاد ورکول شي نو دله د اووی په دربار کې نظر نیاز ورکوې دا هیڅ چرته نه دی لیکل ام آتاینا هم کتابه مونږه چرته داسې کتاب چاله ورکړی چې اغه نه دا پد لګي چې فلانی فلانی د دې اختیار مالک ته هرگز نه واقسم بالله جهده ايمانهم لئن جاءهم نذير دی خلکو بغټ بغټ کسمونه خړل چې یو خبردارولو والا اغه ته راغلې وې نو دوی بعد د دنیا د بل هر کوم نه زیات په صحیح خو کله چې خبردارولو والا اغه ته راغې نو د اغه راتللو په دوی کې په بل حسس کنا صرف د حق نه په تیښت کولو کې زیاته وکړو دی په ځمکه کې نور زیات تکبر شروع وکړو او خراب خراب تدبیرونه شروع حالکه د خراب تدبیرونو په دام کې تدبیر جوړولو والا پخپله گیریږي کله په دې خبره سوق پوي شي نو هغه د د عمل پریک دی سنور څه د کار دیو کې عام طور د خلکو حال په دنیا کې دا وی چخل کار سر کار نه لري خپل کار کې دلچسپي نه لري اخو د خویدیر ګوري چې نور خلک س کوي چې ځان نه سوق لاندې شي نو په هغه تنقید شروع کی چې ځان ورته سوق اوچت شي هغه چلول جوړي چې په ستړي کې روغ ورزو حالکه فکر کوي هغه اخو د خوانه شکایتي هغه د دې فکر نه کوي چې څوک وران دی او څوک ورسته پاتې شو هغه دا ګوري چې خپل سفر یې سمره شو او فرمای ولا یحیی کل مکر شیء الا باهلی د خرابو تدبیرونو په دام کې تدبیر جوړولو والا په خپلې آیا اوس دا خلک د دې خبره انتظار کوي چې د پخوانو کو امونو سره د الله کمه طریقه پاتې شي دا هغه دي د دوی سره هم او چې دا خبره ده نو تاسو به د الله په طریقه کې څه تبدیلی هرگز بیان نه او هیڅ کله بیا دا اونوی چې د الله طریقه د خپل مکرر لارینه څوک بدلولی شي، اړ داخلك پزماکه کې چېرته ګرځیدل نه دي، چې دوی ته د هغه خلکو انجام په نظر راغلي وي، کم شي د دوی نه تیر شوی دي او د دوی نه ډیر زیات طاقت ورو، هیڅس دا, دا سنښت چله عجز کی نه پسمانو کې او نه پزماکه کې، هغه ته هر څه معلوم دي او په هر څه قدرت لري، کچره هغه خلک د خپل عملونو په بدله کې ایراني ولې، نو پزماکه باندې به یو د اساسیز ژوندۍ نو پاتې کړي، ولکه یو اخرهم الی اجل مسما فاذا جاء اجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا خو أغدويلة ده يوم مقرر وقت پوري محلت ورقائي بياجك لده أهوي وقت پوري شي نو الله بخبل بندگان أوويني وآخر الدعوان ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك و نتوب